טוב, אז שלום לכולם. אם למישהו יש שאלה, אז הוא מוזמן לשאול, ופנינה הראשונה. כל פעם, כל פעם, מאוד פשוט, כל פעם שאני עושה מדיטציה בקבוצה, וזה לא קורה לי בבית, התחיל בקנקים באוזניים. נו. אבל זה נורא מוזר, באמת, כי לא, וגם גלי חום. נו. שלא מופיע לי בבית, או בשום מקום אחר. ובאמת, התראיינתי כמה שנים. כל פעם זה אותו דבר. קנקים באוזניים? אוקיי. קנקים באוזניים ו... קנקים. זה לא ברשמה שלך. כשאת בולעת, כשאת בולעת את שומעת כזה רעש. אה, אוקיי, אוקיי, בסדר. ו? לא, דיברת על תחושות, ושהתחושות, ניסיתי להתבונן בזה. כן. כשהתבוננתי את הליף. בסדר גמור. אז הנה. מה השאלה? <laughs> לא הייתה שאלה, <laughs> אני רציתי, <תראי, laughs> אני <מתחלק>. בסדר, זה כבר שאלה, כן. את בסדר גמור, אנחנו בסדר. כן, כן. אז כל דבר, ואנחנו לא מתעסקים עם זה כמעט, אבל... יש גם כל מיני דברים שמופיעים, ואורות, וצלילים, ומה שאתם רוצים, וזה, זה הכל. בעצם זה לא חשוב כשלעצמו, וזה לא טוב, וזה לא רע. וברגע שאנחנו מתייחסים לזה כמו אל דברים שמופיעים בפני התודעה, ולא פחות מזה ולא יותר מזה, אז זה זה, אני מפסיק לקבל איזושהי משמעות אחרת מעבר לא, לאירוע עצמו. וכל הזמן, מה זה בעצם <coughs> כל החיים שלנו? כל החיים שלנו זה כל מיני דברים שמופיעים בפני התודעה שלנו. זהו. לא יותר מזה ולא פחות מזה. ומה שלא מומלץ, זה לשפוט את הדברים האלה, ומה שעוד לא מומלץ זה להזדהות עם הדברים האלה. וגם לא מומלץ להתרגש מהדברים האלה. וזהו, וזה הדברים. זה פחות או יותר הסיכום ה... של החיים שלנו. זה כל מיני דברים שמופיעים בפני התודעה שלנו. אז זה יכול להיות כמובן רק דברים בהווה, גם אם זה דברים שנראים כאילו שהם מהעבר, אז הם לא בעבר באמת, הם בהווה, וזהו. ובאמת, במדיטציה זה יותר קל לראות. זה קורה לך רק פה שגם אצלי? רק פה. רק אצל אלי? את עינה לא, כן, רק מחוצה. אני לא יודעת, זה רק מחוצה. זה מישהו מפה זה אנרגיות. כל פעם מישהו אחר יצא, יצא, יצא, יעשה לי רק שזה רגוע. אה, יש בעיה אחת רק. על פי רוב נמצא, אם זה אני אז לא יגנו את זה. ולהרגיש חום ומדיטציה, שמעתי את זה. מה, גלי חום? כן, בטח. כן, ודרך אגב, רוב הדברים האלה, למרות מה שאת מספרת, שזה נגד התיאוריה הזאת, אבל גם הגלי חום וגם הקנאקי וגם כל הדברים האלה, בעצם זה דברים שקורים לנו כל הזמן. כשיש שקט, אנחנו שמים קבטה, כן? לא, אבל קנסים באוזן אתה שומע, כי זה... לא, לא, את יכולה... יש הרבה דברים שאת לא שומעת, כאילו. אולי כאן את במדיטציה יותר עמוקה. אולי כאן את במדיטציה יותר גבוהה ממדיטציה. כן, לא יכול. או שלוקח לי יותר זמן ל... כן, כן, יכול להיות. כן. אבל שוב, אני אומר, מה שחשוב בעצם זה לא לתת לדברים האלה יותר מדי משמעות, או בכלל משמעות. זה דברים. זה לא... אני חושב ש... מהכם בטח שאין להם שום מטען רגשי. לא, זה קטע נפלא. כן, אוקיי, טוב, עוד שאלה? איך זה מקדם אותנו לחופש מסבל? נו, איך זה מקדם אותנו לחופש מסבל? התרגול. אה? התרגול. אז זה. למשל, למשל, יש אנשים קנקים יכולים לגרום להם סבל. אם זה לא גורם לך סבל, אז זה לא מקרב אותך להיפטר, להיפטרות מהסבל. אבל אם זה גורם לך סבל, עכשיו, אם נגיד, יש לך אה, אה, בעיה מאוד מאוד עמוקה, שאתה לא יכול בגללה לישון בלילה, שאתה כל הזמן חושב, למה בקבוצה זה קורה לי ולבד זה לא קורה לי? זה סבל. זה לא סבל איום, זה לא סבל נורא, זה לא סבל שיוצאים ש... ש... ממנו נכה אה, אה, רגשית, דבר. אבל זה, זה בצד ב... ב... המאוד קליד של הספקטרום, דבר. אבל עדיין זה שאלה, כן, שכאילו קצת לא נותנת לך שקט. אז אם אתה מסתכל ואתה רואה שכשיש קנאק אז יש קנאק, וכשאין קנאק אז אין קנאק, וזה המצב, וזהו, יש סיכוי שזה יפסיק להטריד אותך. יפסיק להטריד אותך, טיפה פחות סדר. רגע, זה מטריד אותך? כן, מטריד זה לא כוונה שאי אפשר לחיות עם זה, אבל... מה שאפי אומר זה בהשאלה על מחשבות. ברור, לכל דבר, כן. כן, כן. ואז מה שקורה... אם אתה נפטר נגיד מהשאלה הזאתי, זו או שבאה שאלה אחרת, או שאין שום שאלה. ואם אין שום שאלה, אז אנחנו מאושרים. מאוד פשוט. ההגדרה של העושר פה זה פשוט חופש מסבל. לא יותר מזה. לאביפסנה? שוב, מיינדפולנס זה בכלל לא נעים לי להגיד, אבל זה מין ערבוב של שני הדברים שלא כל כך ברור איפה הוא חי והבודהיסטים הטהרנים בכלל נלחמים בזה בכל הכוח. מצד okay. אחד הם אומרים זה בסדר, okay. כי זה יותר טוב מאשר להיות לא מיינדפול, אבל הם טוענים שזה okay. מישמש יותר מדי גדול. אז מיינדפולנס נעזוב רגע בצד ונדבר על שמתה וויפסנה, או, oh. או, או, או, או שקט של ריכוז ותשומת לב. המטרה בשמתה זה רק להגיע לשקט, זה שזה המטרה, זה עוד לא אומר שאנחנו מגיעים לזה ב-24 שעות, או בשבועיים, או בחודשיים, ולכן, גם כשאנחנו הולכים ומתיישבים ל-20 דקות של שם אתה, יש סיכוי טוב שעדיין דעתנו תוסח מכל מיני דברים, ואז אנחנו נסתכל עליהם. אבל הכוונה שמה היא רק להגיע לאיזשהו שקט בסיסי, כי מתוך השקט הבסיסי הזה, ההבחנה בדברים שקורים היא הרבה יותר מעמיקה. וכשאנחנו מגיעים לשקט הבסיסי הזה, ועדיין קורים דברים, הדברים האלה הם קורים על הרקע של השקט. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשדבר נגמר, אנחנו חוזרים לשקט. ואז אנחנו רואים בעצם, ופה אני נותן טיפה הקדמה כאילו קדימה, בעצם אנחנו רואים שכל הזמן, זה פעימות, זאת אומרת, פעימה של משהו ואחרי זה חוזרים לשקט, פעימה של משהו ואחרי זה חוזרים לשקט, והפעימות האלה הן יכולות להיות מאוד מאוד מאוד קצרות, אבל כשאנחנו באמת בריכוז גבוה, אנחנו רואים אותן בצורה ברורה, ואנחנו מבחינים בין הדברים. עכשיו, למה זה טוב? מהרבה סיבות, אבל בין היתר בגלל שהדברים שגורמים לנו סבל, הם ברובם דברים שהם לכאורה מורכבים, שהם כוללים גם מחשבות, גם דימויים, גם תחושות, והכל ביחד, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. כשאנחנו נמצאים במדיטציה של ויפאסנה, הדברים האלה בעצם מתפרקים, וכשהם מתפרקים, הם לא מזינים אחד את השני, והם לא מסבכים אחד את השני, והם לא מכפילים אחד את השני, כל אחד כשלעצמו הוא די, די עלוב. <coughs> כן. <coughs> כן, <coughs> כן. בדיוק. אז, אז, אז מה שקורה בעצם במשך הזמן, אנחנו מצליחים לראות את, ה, את הדברים כשלעצמם, בצורה מבודדת, ולכן זה מפסיק להיות איזה משהו כזה לא ברור ומאיים ומפחיד וזה מתחיל להיות אוקיי אז יש פה תחושה מסוימת אני יכול להוסיף לה עוד מחשבה אני יכול להוסיף לה עוד איזושהי תמונה אבל בעצם כשאנחנו מתבוננים ממש טוב אנחנו רואים שכל אחד הוא לחוד וה אם זה בא מהר ואנחנו לא מרוכזים, אז זה כאילו מתערבב הכל ביחד. אבל כשאנחנו כן מרוכזים ואנחנו כן רואים, אנחנו רואים שזה, ש... שזה כמה דברים, וכל אחד כשלעצמו, זה בדיוק כמו שבעצם הסבל זה מצב מסוים, פלוס התייחסות שלנו למצב הזה, שאנחנו חושבים שהמצב הזה הוא לא בסדר. אבל המצב כשלעצמו הוא לא סבל. הוא יכול להיות כאב פיזי או כאב אה, אה, נפשי או כאב כלשהו אבל הוא לא סבל כי המתח שנוצר בין המצב ובין איך שאנחנו חושבים שהמצב צריך להיות זה בעצם גורם לנו לסבל או זה גורם לנו כאילו להתכווצות הזאת שלא נותנת לנו להיפתח אל המצב עצמו שהמצב עצמו הוא מצב זהו הוא... <אז> השיפוט הזה לא מאפשר לי גם, נגיד, לחוות את המצב עצמו בצורה, אה, לא בצורה נכונה. אפילו אני אגור להגיד שאתה אפילו לא רואה את המצב עצמו. כי אתה רואה אותו מורכב ביחד עם התוספת. כן. ברגע שאתה רואה את זה, אז א', אתה רואה שהשיפוט הוא אף פעם לא ביחד עם המצב בעצם. כי צריך להיות מצב ועליו אתה שופט. עכשיו, אם יש מצב ואתה שופט, ואתה יש מצב ואתה שופט, ואתה עושה את זה מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, אז זה נראה כאילו הם ביחד, אבל הם לא באמת ביחד. והמצב עצמו, יש מצב יותר טוב ופחות טוב, אבל אם אתה לא שיפוטי, אז זה לא כל כך חשוב, בוא נגיד. אז... הבנת? מצוי, כן. זה לא עבר מספיק, זה לא מיום השעון. למישהו עוד יש שאלה? כן, שאלה אחת. כן. ויצא לי לשמוע על דבר שנקרא, לא, דיוק כן. ואז שאלתי את את ה... תגיד צחוק זה בעצם, צחוק בעצם לא מוגדר כשיפוט, זה בעצם שיפוט, מה זה צחוק? צחוק אתה... ובמצב לא מאוזן, כלומר זה עושר כאילו שהוא לא מאוזן בעצם. שהוא מקביל לסבל בעצם. אוקיי. טוב, השאלה שלי, יש הגדרה על רגע זה אני לא... אני לא מכיר, אבל אני חושב שיש, דרך אגב, זאת אומרת, זה בהחלט נשמע מהמצבים ה... אם זה, מצב נפשי, כאילו, אם זה, אם זה state of mind, כן? לא הצחוק עצמו הפיזי, זה בטוח שזה, שזה חיובי, זאת אומרת, אין בכלל ספק. אתה צוחק בגלל משהו, אתה צוחק בגלל שאתה שופט את המצב. המצב המצחיק. כן, העולם מצחיק, אז צוחקים. נכון, זהו. אבל זה עדיין אותו סבל. לא. לא, זה גורם לסבל, אבל זה בעצמו, כן, זאת אומרת, זה כמו שאני יכול להגיד לך, ש... יודע מה, שאפילו להיות ידידותי למישהו, זה כאילו שיפוטי, כן? לא, כאילו כולם. בסדר, אתה צוחק על כולם, אה, זה צוחק על כולם, סבבה. גם, זה, זה יכול להיות חפש, אם אתה מתכנס, זה... בדיוק. נכון. אבל בהחלטי איך אתה מתפרש לזה שבכלל זה לא טוב, או זה טוב, או עכשיו אני גם רוצה לצחוק, וקודם אז כל זה... כן. וגם בסך הכל, תדע לך ש... נדמה לי שאלן וואטס מסיים את אחד הספרים שלו בסוף ואומר... ואם אתה באמת מבין את כל מה שאמרתי עד עכשיו, אז בעצם לא נשאר שום דבר לעשות חוץ מלהתחיל לצחוק. אבל גם בכי בעצם, אני רואה את והתגובה שלי לבכי, היא תגובה ש... אלא מצב היא תגובה ש... למה? כי, למשל, מה זה אני למה אני כי זה מעורר אותך. אם קרה משהו, אני מחליט שהוא עצום. לא, אני מדבר במצב כזה שאתה לא מחליט בכלל. הדמעות? אוי, למה אם הדמעות זורגות מעצמן? הסיכמנו גם שהן רגשות, הן רגשות הן אירוע של כל הדברים של מחשבה ותגובה. בסדר, אוקיי. אוקיי, זה גם אתה תבנה. בסדר, אוקיי, אבל יש חלק מה... יכול להיות מצב שאתה... מוצא את עצמך מול סיטואציה מסוימת ואתה בוכה, או בוא נגיד, בסדר, אתה לא בסדר. בוכה אבל רע לך, כן. כאילו אתה ממש מרגיש, מה, אז הרבה, ברגע למה. הראשון, אז <clears throat> מה עורר את זה? עורר את זה מצב מסוים, כן. שעורר אצלך, זה סיפור מאחוריו, אז לא תלכו, כן, לא, עורר אצלך, מה שחשוב, זה עורר אצלך איזשהו פאטרן מסוים, כן. כשהפטרן הזה אומר, זה סיטואציה שבה אני מרגיש עצוב. זה... ואז אתה אומר לעצמך, וואלה, אני עצוב. או בעצם אתה צריך להגיד לעצמך, וואלה, הייתי עצוב. כי כשאתה אומר, אתה כבר <ע> לא, <ע> לא ממש עצוב, אז, אז זה בדיוק הסיטואציה. מה שרוצית על העליון עצמו, רק אמרת, זה ש... לא, זה תרגיל. לא, לא, זה ברור, ברור. זה ברור. עכשיו, המון פעמים, הרבה מורים אומרים גם דברים, כשאתה מתנתרות, אתה מתנפך לפי רעיון. וגם מורים אומרים את זה. אתה עושה אינטיקציה, דאטה. עכשיו זה מלאכותי לגמרי. זה מלאכותי, אתה לא מרגיש שום סיבה לכאלה. אומרים לך לכאלה. יש לזה אפקט. זה מהדברים המלאכותיים האלה שיש להם אפקט, כמו אני, הלוואי וכל היצורים החוליים יהיה להם טוב, זה מלאכותי, אבל... זה... תרגיל. תגיד כל הזמן, את זה אני יכול לעשות, את זה אני יכול לעשות, אתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב מי שמתחיל לעשות ממש ברצינות את המדיטציה של אבי פסנה, יש לו המון שאלות. יש לי עוד אר בשבילכם. בסדר, בסדר. אין דוגמאות של איזו שאלה שמוכרח. שאלות לדוגמה. שאלות לבחינה אחרת. דוגמאות. טוב, אוקיי, אז אני חוזר. לחומר. אתם זוכרים שאנחנו נמצאים ב... מדברים על ארבעת המעלות, על ארבעת המצבים החיוביים, ארבעת אברהם אביהרה, שהם אהבה, חמלה, שמחה והשתוות. אז דיברנו על אהבה, שאנחנו משתדלים להגדיר אותה, כיוון שהאהבה זה, בוא נגיד, זה מה שנקרא מילה משומשת מדי, יש לזה כל מיני קונוטציות, והכוונה פה בעצם היא יחס ידידותי למה שקורה ולאנשים. זאת אומרת, זה ראשית כל קבלה של המצב ומתוך אה, מתוך חיוביות, כאילו, זה בסדר. ו, וחיוך באמת זה יכול אה, להיות איזשהו אה, אינדיקציה חיצונית של ה... של הדבר הזה. ומה שחשוב, מה זה לא, זה לא מה שנקרא עבר רומנטי, זאת אומרת איזשהו רצון לבעלות או לשליטה או אפילו לעיבוד של עצמך בתוך השני והתמזגות וכל מיני דברים כאלה. ומצד שני זה גם לא סנטימנטליות שהכל טוב והכל יפה והכל על העני ועל הרסי וזה אפילו לא ידידות מבחינה מסוימת כי ידידות <coughs> יש בה איזשהו קומיטמנט ופה אין קומיטמנט. הדדיות. כן. אין פה הדדיות. לא. <coughs> בידידות יש הדדיות, כן, ובידידותיות אין הדדיות, כן, בדיוק, ו, וכמה שזה נשמע כאילו קצת משונה, אז זה חד צדדי, זאת אומרת, אנחנו מקבלים את הצד השני בידידותיות, ואנחנו לא מצפים ממנו בעצם, שיקבל אותנו גם כן בידודיותיות. או, או, או, או, או שישווה את, ה, את הידידותיות שאנחנו מפגינים כלפיו או לא מפגינים, אפילו רק חושבים עליה בצורה הפוכה. זה, אני חושב, מסביר למה זה לא, ה, נגיד, האהבה המקובלת ב, ב, בחברה שלנו. לא, לא, לא, דברים בכלל על אמהות, אהבה של גמליץ. ו... ו... ובעצם, איך עושים את זה? הרי אי אפשר, זה לא, נגיד, זה לא לגמרי טבעי לנו, לא יעזור. <laughs> למרות שיש סיטואציות מסוימות שזה כן טבעי לנו, למשל, כלפי הילדים שלנו, בעיקר כשהם קטנים. אבל, אבל בחיים כאילו בכלל זה לא ממש טבעי לנו, אז אנחנו צריכים בהתחלה להסתפק בזה שאנחנו נראה מתי ביחסים שלנו אנחנו כן מצפים לתמורה על הדברים האלה. עצם הראייה הזאתי נותנת לנו להבין איפה אנחנו לא באמת מפגינים את הידידותיות הזאת שמדובר עליה. עכשיו זה ברור שאנחנו צפים לזה באיזשהו, בהרבה מקומות, אבל יש לפעמים שלא. זאת אומרת, יכולים להיות נגיד חברים מסוימים שאני ככה, שאני יכול להיות ידידותי איתם, ואם הוא לא עושה בדיוק מה שאני רוצה, אז בסדר, אני מבין שהוא כזה. זה עדיין לא יש כאלה שזה כן מפריע לי. שזה מפריע לי, זה מפריע לי. או עוד לפני שאני רואה למה זה מפריע לי, צריך לראות שזה מפריע לי. עושה לי ככה, או לא נתקיד ההפך, אני עשיתי ככה וציפיתי לזה, ולא קיבלתי את התשובה שציפיתי, אז אני רואה את זה. ושוב, כרגיל, מתוך הראייה הזאתי. עכשיו, אני, דוגמה נגיד קטנה, ו, ו, ו, ו, ושאפשר לתרגל אותה, זה נגיד בכביש, אני נוסע, אוקיי? והיום אני מחליט להיות ידידותי. <laughs> זאת אומרת, כל מי שיעבור בכביש על ידי, הוא או יחתוך אותי, אומר, אני אקבל את מה שהוא ואני אחייך. אתה יפה, אפשר לעמוד בה, ולפעמים אתה רואה שלמרות שהחלטת את כל ההחלטות האלה, ההוא בכל אופן היה כזה נאחס שלא, לכולם אני סולח, ולא אני לא סולח. אוקיי, בסדר. עצם זה שראית את זה, ושוב, אנחנו לא צריכים להיות שיפוטיים, זאת אומרת, למרות שאמרו לנו שאנחנו צריכים להיות ידידותיים, זה לא אומר שאנחנו נהיה ידידותיים כל הזמן. ואם אנחנו לא נהיה ידידותיים זה עוד לא נורא, ואם לא נהיה שיפוטיים אנחנו נראה את זה, ואנחנו גם נראה למשל עד כמה זה לא חכם. למה? כי מה הרווחנו מזה? להפך, במקום להרגיש נהדר שאני אה, אה, אה, משחק במשחק של להיות ידידותי ולא אכפת לי מה שאחרים עושים, פתאום על כורחי הפסקתי לשחק את המשחק הזה למרות שהחלטתי שזה המשחק שאני רוצה לשחק אותו היום ועל פי רוב גם אנחנו יודעים שלא יעזור כלום אם אני כועס על מישהו לא טוב לי לא יעזור שום דבר זה דוגמה שיחסית קל כי אנחנו על פי רוב חוץ מכמה אנשים אנחנו לא ממש מושקעים רגשית בנהיגה שלנו אז כמובן שאפשר לעשות את זה גם בכל מיני סיטואציות אחרות, ברחוב, עם חברים, עם אנשים, יותר קשה עם ילדים, עם מורים, עם בני הזוג. אז עד פה, על ידידותיות, זה הראשון. יש למישהו שאלה על ידידותיות? כן. אני מרגישה שאני בן אדם מאוד אהיה. כן. ובמהות. מעצם אני מתחילה לדבר עם כל אחד ברחוב, בחנויות כן. אני רואה שהרבה פעמים זה מתפרש מאוד מזורם. ומאשימים אותי בכל מיני... מאשמות קצר. כן. ו... לא אמין. לא סתם אז אני יכול להגיד לך גם כן שאני היה... היינו סופרה בשוודיה והיינו ארבע בנות והיה בעלה והוא דיבר רק שוודית ואני דיברתי איתו מתוכו, כאילו בידידתיות ואז כולם אמרו לי, זאת אומרת זו דוגמה אחת, שזה לא יפה שאני מתחילה אה זה כבר משהו אחר לא חושבים את זה, לא לא, אבל אני לא, אבל אני אתן לך דוגמה אחרת מאצלנו, שהייתי יכול לספר אותה יותר טוב. אבל כשאנחנו נגיד נסענו לחוץ לארץ, והיינו נתקעים עם מישהו, אני יודע, ברכבת, או באוטובוס, או במלון, או מה, אני הייתי מתחיל לדבר איתו. ואיך אתה אומר, לשאול שאלות, לשאול שאלות, כן, כן, כן, לחקור, לחקור, כן, כן, דרך אגב, תדעו לכם שבהודו אין כזה דבר, זאת אומרת, אתה לא פותח, אתה מתחיל לדבר והוא שופך עליך כאילו, זה ממש, זה ממש, משהו אחר, אבל לא משנה, לא היינו פעם בפולניה, אני זוכר, וישבנו, וישב שם איזה מישהו ליד שולחן כזה, נראה לבד כזה, נראה בודד וזה. אז ניגשתי אליו, התחלתי לדבר איתו, אז נורא מעניין, הסתבר שהוא פורטוגז, פורטוגזי, והחברה שלו קנתה איזה מכרה פולני, ושם איזה מרכז, לא משנה, בקיצור, ואתי הייתה מסתכלת על זה כאילו שאני מציק להם. מרובם זה לא הצליח, אבל לא אני לא רוצה להיכנס פה למריבות משפחתיות שלנו, אבל אני אומר ש... למה? זה לא סופר אותי. לא, זה כן, זה גם, זה אחד מהחלקים האלה, אתה פתוח לבן אדם. ואתה מוכן לשמוע אותו, זאת אומרת, ורוב האנשים, רוב האנשים מאוד אוהבים לדבר על עצמם. וזה... להגיד... לא, לא, לא, לא, אני פה באופן בסיסי, באופן לא, כן, זה נכון, אבל באופן בסיסי הבודהיזם טוען, א', שבהתחלה הוא טוען שאין אופי, ואם אתה מתעקש שיש לך אופי, אז הוא יכול לשנות אותו. אתה יכול לשנות אותו. זאת אומרת, אתה יכול... כן. כן, כן, אז זה לא זה. אז לא שואלים זה לא זה. לא החיוך הזה במעלית, שאתה נתקע עם מישהי... כן. כן. כן. יש משהו בתרבות לקוחות פוטנציאליים. אינסטרומטאליים. כן. זה אינסטרומטאליים. זה בדיוק ככה. זה בדיוק... מה? כן. כן, בסדר. לא, לא, אני... זה לא, אתה מדבר על מה? זה היה בדיחה. לא, אבל יש אנשים שאומרים את זה. אתה צודקת, זה בדיחה לא טובה. כן, כן, בסדר, כן. לא, לא, נכון, אבל ממש, הכוונה היא לא זאת. שוב, אני לא אומר שזה רע. גם אני חושב שזה יותר טוב מההפך. כי יש, מה זה, ידידותיות? אז זה גם ידידותיות. אבל שוב. למה זה לא אמיתי? לא, לא, לא, רגע, רגע, אני בכלל לא מדבר על אנשים. רגע, לא, לא, אני מבקש לא להפוך את זה לוויכוח ולא לדיון על התרבות האמריקאית. כי זה בכלל לא מדובר פה על תרבות. מדובר על עצמנו בכלל, לא על אחרים. מדובר כל הזמן על עצמנו. האם אנחנו מרגישים או יכולים לשפר את הידידותיות שלנו כלפי אנשים, כלפי דברים, כלפי חתולים וכלבים, כלפי החדשות, כלפי כל דבר, לחכות. מבלי לחכות לתמורה, בדיוק. אז זה ידידותיות או מטא. זה כבר תמורה, זה כבר תמורה, כן. זהו, אז איפה שאין תמורה, ראשית כל הדוגמה הקלאסית זה שאימא היא ילד קטנצ'יק. אבל גם היא, שהיא מעניקה כן. אם יש ציפייה זה כבר לא זה, אבל זה לא דווקא. אני חושבת שזו פוסטנציה גם אם את באה אינטרסנטית, זה קיים. תראי, בואי אני אתן לך דוגמה דווקא. הוא אומר לך, אני שונא אותך ואתה פשוט לאהוב אותו. אבל רגע, רגע, אני מבקש, תנו לי, תנו לי רגע לענות. תנו לי רגע לענות, בדיוק. ואת כולך נפעמת, ואת כאילו, נגיד, כאילו מחבקת את הנוף, מקבלת אותו בזה. הרי את לא מצפה ממנו לתמורה, נכון? את בעצמך, תתני לעצמך כאילו את התמורה, אבל זה בסדר. אבל את לא מצפה בעצם, שהוא יעשה לך משהו מעבר למה שהוא. את מקבלת אותו כמו מאוד מתפעלת, וזהו. זה לא נקרא טובה, זה אוקיי, אז בוא... אז אני אתן עוד דוגמה. נגיד שאת מטפלת, לא עלינו, במישהו שהוא חסר ישע. באמת לחלוטין. נגיד, לדוגמה, מישהו שמטפל בילד אוטיסט. למשל. זו דוגמה קשה אולי קצת, זה כבר מתקרב כמעט לשואה, אבל את יכולה להבין שמישהו יכול לטפל בילד כזה למרות שהוא לא מקבל תמורה, אז הוא יכול להגיד, טוב, אני יש לי תמורה כי אני מבסוט, אבל זה לא מהצד השני, זה חד סטרי לחלוטין, ועדיין, יש, יש, בהורים, את יודעת מה, אני אתן לך דוגמה עוד יותר פשוטה, אני אתן לך דוגמה עוד יותר פשוטה, חתול. חתול, את עושה לו מה שאת רוצה, הוא עדיין מסתכל עלייך כאילו מה את רוצה ממני. אז מה? עכשיו, אם את נהנית מעצם הנתינה, זה בדיוק זה. זה לא זה. זה פה, זה באמת טרנזקציה כאילו. אבל אם את יודעת כבר שהיו נחשים והוא לא עשה שום דבר, ועדיין את נותנת לו מים, אז... כן. הוא שורט אותך, ואתה תוכל לאור אותו, מה שלנו. זה באמת משנה, כן, זה שני דברים נפרדים. אחד, אחד, את עושה איתו עסק, אני אתן לך מים, אתה תגן עליי מנחשים. והשני, את עושה לו פשוט דבר ידידותי. נותנת לו מים, נקודה. בטח. לגמרי, כי זה כל העניין, זה איך את מרגישה כלפי הדבר הזה, לא מה באמת כאילו קורה. אז זה כמו שאתה יודעת מה, עם הסיפור הזה של דה שאבא הולך עם הילד שלו ורואים שם הקבצן עיוור והוא זורק לו עשר אגורות, ואחרי זה הוא עושה ככה לקבצן העיוור. אז הבא, הילד שואל אותו, אבא, אבל הקבצן עיוור. הוא אומר לו, אני יודע, אולי הוא לא עיוור. אז כשאת נגיד זורקת עשרה גרוש לקבצן עיוור, את לא ממש מצפה לתמורה ממנו, אני אומרת, שימו, הוא יעשה לך ככה, כן, אבל רוב הסיכויים שהוא לא יעשה לך. אז את עושה משהו. כן, בסדר, אבל זה בטח. כן? עכשיו. תכף אנחנו נגיע לנושא של חמלה, ואם מישהו, את עושה לו לא דבר טוב, הוא עושה לך דבר רע, אז את יכולה להאמין שהוא סובל, אבל כרגע אנחנו מדברים רק על זה, ופה זה ממש, זה הסיטואציה שאת מסוגלת לעמוד במצב כזה ולראות שזה חד סטרי. וזה ההגדרה של הדבר הזה. זה לא על מנת... של אהבה. של אהבה. כן, כן. אבל שוב, הם מתייחסים לעבודה רומנית? לא. זה לא בעיית סיפור זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. לא מעניין. אוקיי. אז עכשיו אנחנו עוברים למספר 2, וזה חמלה. בסנסקריט זה קרונה. ובאנגלית זה compassion והמובן המילולי של compassion זה, אתם יודעים מה זה passion באנגלית? סבב. זה הפירוש המילולי של זה בעצם בלטינית, זה סבב. וקום זה ביחד. זאת אומרת אתה כאילו עם השני בסבלו, כן, כן. לא סובלים ביחד. אתה איתו בסבלו הסבל והוא נשאר שלו. מה? כן, כן. אתה לא מזדנה איתו? עכשיו, מה קורה בעצם? זה סיטואציה, כרגיל, אנחנו בעיקר עסוקים בעושר ובסבל של עצמנו ופה אנחנו פנויים בשביל הסבל של האחר מה? מה זה לחלוק? אז בוא נגיד כן, כן, כן, אתה צודק, כי רציתי לחזור על זה שבגבי כל ארבעת הדברים האלה, אז קודם כל, בידידותיות, קודם כל אתה צריך להיות מסוגל להיות ידידותי לעצמך, כי אחרת אין סיכוי שתהיה ידידותי לאחרים. אז מה זה ידידותי לעצמך? זה מצחיק כאילו, אתה מסוגל להיות ידידותי לעצמך בלי לחפש מלבקש תמורה. תפרגן לעצמך. כן, כן. לפרגן זה כבר השלישי, זה כבר השמחה. וכמובן שפה אתה גם צריך לדעת לחמול על עצמך, כאילו. עכשיו, הרבה פעמים, בעצם, התעלמות מסבל של מישהו אחר, זה צורה של הגנה עצמית. זאת אומרת, זה לא ענייני, אני לא רוצה להתעסק עם זה. למה? כי... אם אני אתעניין בזה אני ארגיש לא טוב, אם אני אתעניין בזה אני אהיה גם כן מסכן. אז זה בעצם, כשאנחנו רואים מישהו סובל, נגיד, יש לנו כל מיני אסטרטגיות איך לטפל בזה. אסטרטגיה אחת אומרת, זה מגיע לו. הוא לא היה עושה ככה וככה וככה, הוא לא היה סובל. אנחנו מסוגלים להסתכל אפילו על לא יודע מה, על... על סוריה ולהגיד טוב הם, הם הביאו את זה על עצמם הם רבים עם עצמם הם כאלה הם כאלה זה מגיע להם כנראה כי הם התנהגו ככה זה, זה אסטרטגיה אחת שאנחנו פשוט לא, לא במקום להיכנס לתוך הנושא אנחנו פשוט יש אסטרטגיה שנייה עוד אסטרטגיה אחת שזה גם כן כבר לא קומפשן ממש וזה להפוך כאילו לסנטימנטלי, זאת אומרת להיכנס ממש לתוך המצב ואפילו לפעמים להגזים אותו ולהרגיש כאילו שזה קורה לי וזה הצד השני. זה כולל למכפתיות פחות או יותר קומפשן אמיתי? יש לך העברה לעצמך, זה עושה לך משהו. <אח> כן, ברור שזה עושה לך משהו. אבל אתה לא חושב שאתה נמצא במצב שלו. <אח> אם אתה כאילו משלה את עצמך שאתה נמצא במצב שלו, אז א', כנראה שאתה משלה את עצמך, אתה לא באמת במצב שלו. ואתה יכול, אפילו אם אתה תסבול כמוהו, עדיין זה הסבל שלך וזה הסבל שלו. זה לא הופך את ה... ועכשיו ו... שוב, זה לא אומר, וזה חשוב מאוד, זה לא אומר שאתה לא צריך להגיד לו כל מיני דברים שאתה אפילו לא ממש חושב אותם. זה שני דברים נפרדים. אם אתה חושב שמה שיעזור לו זה מילים של השתתפות, אז בהחלט תגיד מילים של השתתפות. אבל א', אתה צריך לדעת שאתה לא באמת במצבו, בבית אתה צריך להיות כולך פתוח בשביל לקבל אותו במצבו הקשה ולא להתעלם ולא להשלות את עצמך שכיוון שהוא סובל ואתה סובל איתו אז אתם שווים והוא כבר mm -hmm. הוא גם כן עוד אחד שסובל אבל גם אני סובל זאת אומרת, מה אתה חושב שרק אתה סובל אני סובל נורא כי, כי שני הדברים האלה הם בעצם אשליה. I I I מה עם הגישה הפוננית של לעשות את החוק זה בדיוק מה שאמרת. כן, נכון, נכון, נכון. נכון? כי אם גם אני סובל, אז אתה לא יכול בכלל לבוא אליי בדרישות, <laughs> כאילו. <laughs> כן, כן. עכשיו, זה... בעצם לכל הנושא הזה של קומפשן, בעצם לכל הנושאים האלה, ברמה יותר גבוהה אפשר להגיד, יש כן הבנה מאוד עמוקה שבעצם מבחינה מסוימת, אם אתה סובל אז גם אני סובל. למה? בשביל מהצורה המאוד, נגיד, אינסטרומנטלית, אז אם אנחנו חיים במקום שיש בו אנשים שסובלים, אז גם לנו לא יהיה שקט. איכשהו זה יזלוג אלינו. אנחנו לא יכולים להיות באמת שמחים ומאושרים אם בסביבה שלנו יש אנשים שסובלים. בצורה <אח> הכי, הכי פרקטית כאילו. אז נכון, הם סובלים יותר כנראה כי הם, הם הסובלים, אבל עדיין זה איכשהו <אח> משליך עלינו. ושוב ברמה יותר גבוהה בעצם אנחנו צריכים להבין שאנחנו והוא או אני והוא או אני ואתה במקום מסוים אנחנו אותו אורגניזם. אם אני מרגיש עכשיו, לא מרגיש שיש מישהו שסובב, כן, נגיד שאני נתתי במצב ש... לא בודה, אבל חבלה, כן? כן. בסך הכול, אני לא אמור להרגיש סבל בגלל שהוא סבל, נכון? כן. כלומר, מצבי לא השתנה בין רגע לרגע. נגיד, למה הייתי עכשיו במצב הזה? כן. הייתי אצילו? כן. רמת הסבל שלי לא השתנתה. כן. נכון. כלומר, אני בעצם לא מושפע ראשית. ממה שקורה לו, כן, או שלא קשור פה, או שההדגשה שלי, כלומר אני יכול, מה שאני רוצה לשאול, האם אני אמור, האם זה באופן, במצב האופטימלי, אני אמור לראות הסבל שלו, להישאר, במצב האופטימלי אתה אמור לראות את הסבל שלו, ולהבין בדיוק מה אתה צריך לעשות בשביל להקל את הסבל שלו, ללא שום השפעה על רמת הסבל הראשון שלי, בהחלט, בהחלט, ולא, אז אל תסבול, אז לא. אבל זה כמעט לא, אף פעם לא נכון, אבל, אבל אם באמת אתה רואה שאתה ממש לא יכול לעשות שום דבר, אז לא, אתה לא יכול. כן, בסדר, מאה כן. להבין שכואב לו זה ברמת המודעות ולא ברמת הרגש. בפרוש ברור. החלק הזה עצמו של הרגש במקרה הזה זה מה שמוגדר בתור סנטימנטליות. כן, בדיוק, כן. כלומר, זה לא, הכל אני רוצה להבטא שאני במאה אחוז נורא נוח לי עם זה, אני לא אמור להרגיש... אבל אתה כן, מה שאמרת קודם אכפתיות, כן. ובהחלט לא אמור את האכפתיות. זה לא אמור לעורר ורגש. אני לא יודעת מה זה אמור? או שזה מעורר, או שזה לא מעורר. במצב המואר. אתה דיברת על אכפתיות. זה רגש בעיניך? לא. עכשיו עכשיו עכשיו חשוב להדגיש כי אתה אז יכול לעזור הכוונה הכוונה היא הכוונה היא לעזור אתה נמצא במצב שבעצם נמצא מישהו פה שלמיטב הבנתך הוא סובל ואתה יכול לעזור לו, אם אתה לא יכול לעזור לו אז, אז זה, זה, זה, זה, זה מקרה קצה כאילו, אבל אם אתה יכול לעזור לו, הטענה היא שככל שתהיה יותר פתוח למצב, ולא תכניס את עצמך למצב שהוא כאילו מצב שלו, שאז גם אתה כולך מסכן ולא יודע מה לעשות ובולבל וזה, וזה, אז תוכל לעזור לו, עכשיו למה תעזור לו? כי אתה מרגיש שאין הבדל גדול בינך ובינו. ומה אומרים, כאילו, זה, למה זה דומה? שנגיד שיד ימין שלך נפצעה, אז יד שמאל לא צריכה להרגיש כאילו שהיא פצועה, אבל זה ברור שהיא תלך ותחבוש את יד ימין, אם זה מה שיעזור ליד ימין. אז זה לא שהיא צריכה גם כן להיפצע בשביל לעזור, <אז <אז> היא <אז> גם לא תחשוב יותר מדי. כי כאילו יש מישהו מלמעלה שחושב ומבין. אם את נמצאת במצב הכמעט של הבודה, שאת נמצאת במצב שאת יושבת ורואה את הכל בעצם בראייה כוללת, זה גם יהיה ברור לך שאם יש מישהו על ידך שהוא סובל, אז את צריכה לעזור לו, אבל לא בגלל שיש לך איזושהי חובה מוסרית או, או, או, או משהו כזה, ובטח לא בגלל שאת חושבת, כשאם אני אהיה במצב כזה, אז אני מצפה שהוא יעזור לי גם זאת אומרת, גם זה שדורם נהגת כמו כל דבר, אבל למעשה מה שאתה אומר, כלומר, יכול כיוון ש... נגיד, אם יש מישהו שיש זה שאלה תאורטית לגמרי. אם זה תאורטי לגמרי, אז עזוב לזה. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל אתה יכול לחשוב נגיד אפילו על רופא, רופא שזה נגיד אחד המקצועות שאמורים להיות הכי חמלתיים שיש, ואתה לא מספה ממנו באמת שהוא יסבול בגלל שהחולים שלו סובלים, <laughs> אין, אין, אין, אין, אין סיבה לחשוב שזה יעזור לו לרפות, אז נכון באופן כללי הוא צריך להיות בן אדם רגיש ו, ופתוח ו אמפת. ואמפתי. אבל לא שהוא צריך לסבול, בטח שהוא לא צריך לסבול עם כל חולה בנפרד. ופה שוב פעם, המשל זה של אימא כשהילד שלה חולה, אז ברור שהיא... לזירות. מה? לזירות עבודות. כן. כן, כן, כן. נכון, כן. ו... אבל זה הדוגמה. זה בדיוק, יש אומרים ככה, כן. עכשיו המדיטציה שעושים על זה, יש את המדיטציה הזאת של אהבה מצד אחד וחמלה מצד שני, וזה, זה נגיד הרינפוצ'ה היה אומר הרבה פעמים, זאת אומרת מה בעצם גורם לנו לסבל? זה כל הרגשות העוכרים. זה הרגשות של, של שנאה, ושל גנאה, ושל כאווה, ושל אה, פחד. אז זה כעס, אז מה אומרים? אז מתחילים כמובן עם עצמנו, ומי יתן ונהיה משוחררים מכל הדברים שגורמים לסבל. מכל המצבים הנפשיים שגורמים לסבל, משנאה, מקנאה, מפחד וכולי, ואז אתה אומר, מי ייתן וכל האנשים שהם חברים שלי או קרובים שלי יהיו חופשיים מהדברים שגורמים לסבל, כי בעצם בתור, אה, אה, כאילו בתור אה, תרופה מונעת, גם לעצמנו וגם לאחרים, אנחנו צריכים בעצם להיפטר מהמצבים הנפשיים אשר גורמים לסבל. ואז נשתחרר מהסבל. אז זה פה בעצם, זה כאילו תקווה להווה ולעתיד. זאת אומרת, מי ייתן וכל האנשים. אז כמובן, ראשית כל, בשביל שהם ייפטרו מזה, הם קודם כל צריכים להבין שזה מה שגורם להם לסבל. אז בין היתר, כל הדברים האלה, שאם... זאת אומרת, אם אנחנו רואים מישהו שאנחנו רואים שהוא נמצא במצב אה, רצפטיבי, זאת אומרת שהוא לא נמצא בתוך הסבל, שאז רוב הסיכויים שאנחנו לא יכולים להסביר לו הרבה, זה רק יכולים להפגין השתתפות בסבלו, או לעשות משהו שיקל על הסבל. אבל אם אנחנו רואים מישהו שאפשר להסביר לו באופן כללי מה הולך רוב הסיכויים לגרום לו לסבל בעתיד, הקומפשן בעצם מחייב אותנו כאילו אה, אה, להסביר לו או ללמד אותו זה גם כן אחת המשמעויות של, של קומפשן <אז> זו שאלה <אז> טובה אבל אני אגיד לך תראי הטענה היא שאתה יכול כל אחד סובל וכל אחד רוצה <אח> לסבול פחות אם הצלחת לשכנע מישהו, אתה לא צריך לשכנע אותו שהוא סובל <laughs> <אבל>, <אבל>, אבל אם אתה רואה שקרה משהו, עכשיו שוב זה לא, ש... זה לא הסיטואציה הנכונה זה כשחרב עליו עולמו, כן? אבל, <אבל>, <אבל>, <אבל> אם נגיד שסתם... יש בן אדם <אבל> <אבל> <אבל> ביי. אבל אם יש בן אדם, כן, שהתבנית, שלו היא לראות את חלקי הכוסר איתה, כן, אז אתה לא יכול ללמד אותו. ראשית כל אתה יכול לראות אם הוא מוכן לראות שזה הראייה שלו. ואז, ואז למשל, אתה יכול להגיד לו לא להגיד לא בבחינת לחנך אותו, אלא להגיד, אני רואה את זה, את החצי כוס המלאה, נגיד, וזהו. עכשיו, ברגע, ברגע, תראי, רוב האנשים שמסתכלים על החצי כוס הריקה, הם על פי, הם לא נהנים מזה באמת, הם סובלים. לא, רגע, לא. אבל אם תסבירי לא, לו, לא, תסביר תסביר. לא, מה? לא. זה חלק מהבעיה, כן, הם מזדהים עם זה, אבל אני לא חושב שהם אוהבים את זה. זאת אומרת, מתי? עד מתי הם אוהבים את זה? כל זמן שהם לא מבינים מה הם עושים לעצמם. לא, לא, אתה לא צריך להסביר לו. אז אני <תק> אומר שוב, זה, מה שאתה יכול <חל> לעשות, זה להגיד בהתחלה רק שדעתי היא זה וזה. זה הכל. לאט לאט, לאט לאט, לא, אבל שוב, לא, מת, לא בשביל להתנצח ולא בשביל להראות לו שאתה צודק והוא טועה, אלא רק כעוד נקודת ראייה, ולקבל את זה שהוא רואה ככה ושזה מבצדו זה לגיטימי, אבל יש עוד נקודת ראייה, עוד, עוד, עוד נקודת מבט, לדעתי זה, זה מינימום שבמינימום, אבל אני חושב שיהיו לו מצבים שהוא יחשוב על מה שאמרתי. לא תמיד, לא כל הזמן, לא על הדברים שמאוד חשובים לו אולי, אבל אני מתאר לעצמי שכן, דבר כזה, זה דרך שאפשר, לא נעים להגיד, כן, לעזור לבן אדם. לא צריך להתחיל ישר עם הכל, ולא... עכשיו שוב פעם אני חוזר כי פשוט הגעתי פה לא... כזה כבר דיברתי על זה אבל מה התגובות שלנו הרגילות לסבל של אחרים? מה אמרנו אחד זה הוא אשם. דבר השני אני לא רוצה להיכנס לזה. והדבר השלישי מה? כן זה אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל הדבר השלישי זה רחמים בדיוק זה אני, אני הוא מסכן אני מעליו ושלושת הדרכים האלה זה לא הדרכים המומלצות. והדרך המומלצת זה הכרה והבנה. זאת אומרת, לראות מה שקורה ולהבין. כן, כן, כן, כן, אבל כן. כן, אמפתיה זו מילה מאוד מאוד טובה. הדבר היחידי כאילו קצת שחסר בה זה האלמנט האקטיבי שזה אומר אתה צריך לראות אם אתה יכול לעשות משהו אבל, <אבל כן, כן. <אבל <אבל כן. כן. עוד דבר אחד שצריך לזכור זה שאנחנו לא צריכים להפוך את זה לכעס או שנאה של מה שגרם לסבל אלא לסבל של הסובל אתה יכול להסתכל נגיד על האנשים בסוריה ולהגיד אסד וככה אתה כאילו זה לא הכוונה, זה כמו המורה ששאלו, שנתנה כל מיני דוגמאות ואמרה להם שייתנו דוגמאות של משהו שהם עשו בשביל בעלי חיים שסובלים. אז זה אמר, אני נתתי מים לחתולה, וזה אמר, אני ליטפתי את הכלב, ומוישה אללה אמר, אני ראיתי מישהו בועט בכלב, אז בעטתי בו. <laughs> זה... עכשיו, איך עושים את זה? שוב, קצת יותר. גם בזה יש שיגון מסוים. נכון, אבל זה לא היגיון בודהיסטי. גם בודהיסטי. לא. אם זה ימנע בעתיד. זה לא ימנע, להפך. מה? איך זה ימנע? אם הוא ידע שכל פעם, נגיד שהוא יודע שאם הוא יעבור עוד פעם ליד התפלות הזה, ואני מתניע, הוא ידע שהוא קוראי מסוים. נכון. אז לחתול אחר. אז הוא יראה, הוא יחכה שאתה תעבור. לא, לא, זה באופן עקרוני, כאילו, או עמוק יותר. אתה לא מצליח להתגבר על אלימות על ידי אלימות, ולא עושים צער בלחם על ידי זה שמרביצים. אז איך זה מתחיל? זה מתחיל כמו בידידותיות או באהבה. שאנחנו פתוחים לכל מה שקורה. אנחנו לא... ואני זוכר שפעם מישהו אמר, זה, זה היה תכנתן, שאתה הולך ברחוב, ואתה רואה אה, אפילו דבר ממש כאילו, אתה רואה גבייה של חתול, ולא סתם, יש איזה זבובים וטולאים וכל הדברים האלה אתה צריך להסתכל, זה הכל, רק להסתכל. אתה לא צריך ליהנות, אתה לא צריך לא ליהנות. אל תנסה להחליט מה אתה רואה ומה אתה לא רואה, תהיה פתוח להכל ובטוח שאז גם ייפלו דברים שהם דורשים חמלה לתוך השדה הראייה שלך ואל תנסה א -א -א -א, להימנע מהם אתה גם לא צריך לרדוף אחריהם או, או, או, או, או, או להימשך אליהם בצורה... לא, יש מספיק סבל בעולם, שזה יגיע אליך גם אם לא תשתדל, אין שום ספק. וגם... עכשיו, ושוב, צריך לראות, כאילו, מתי אתה מתרגש, מתי אתה עצוב, כל הדברים האלה זה אינדיקציה שאתה נמצא בתוך סיטואציה שצריכה, ש... שדורשת חמלה, כאילו. עכשיו יבוא איזה מישהו ויגיד, טוב תשמע, בעצם הם לא באמת סובלים, הם סובלים רק כי הם חושבים שהם, סובלים. כי בעצם הם סובלים רק בגלל שהם לא מקבלים את המצב שלהם, אם הם היו מקבלים את המצב שלהם הם לא היו סובלים. אוקיי. אז אני חושב שא' הוא הבין, אבל הוא לא היה בודהיסט, כי הבודהיסטים כן חושבים שיש סבל פראדם. ואנשים, לא, זה לא בדיוק אותו דבר. אני בכוונה, כאילו, מחדד את זה. שבוא נגיד ככה, ברור, מזווית מסוימת זה צודק מאה אחוז. אבל אם את מסתכלת על זה ואת אומרת, הבן אדם סובל, הוא לא הביא את זה על עצמו באמת. הוא פשוט לא מבין. למה זה קרה לו? זה הבדל. אנשים סובלים, <תודעתי> מה? <תודעה> כן, <תודעה> כן, אבל, אבל, אבל זה, גם, זה קשור לתודעה, וזו תוצאה הכי נורמלית של החינוך שלנו, וזה לא יעזור. <תודעה> אז מדובר פה בעיקר, על חמלה לסבל. שבן אדם חולה אבל... כן. מקבל את זה. אז אין לך מה... לא, לא, לא, ממש לא. הוא לא צריך את זה. אז מה אתה צריך? לא, לא, דובר פה... אם אתה לא יודע אם הוא סובל או רק כואב לו... מה? נכון. זה לא בשביל החתול המת. זה בשבילך. אז, אז מבחינה זאת, א', הרבה מאוד פעמים אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים לצאת מתוך הנחה שכנראה רוב האנשים סובלים כשכואב להם. אם אנחנו יודעים והוא אומר לך במפורש שזה בסדר כבר, את פטורה מחמלה. אבל כיוון שאנחנו מבינים שהוא, אנחנו מבינים שהוא לא מבין. עכשיו שוב, זה לא מתוך התנשאות, אלא מתוך מה זה? א', מתוך הבנה, וב', כי גם אנחנו היינו כאלה. הרי לא, רובנו לא נולדנו בודהיסטים. גם אנחנו סבלנו. ולמה סבלנו? כי לא הבנו. עכשיו, זה שאני כרגע מבין, זה בסדר, זה רק בגלל שהתחלתי את התהליך יותר מוקדם, זה הכל. לא משום סיבה אחרת. אז אין סיבה כאילו שלא נחמול עליו כי אנחנו חושבים, כי, אה, אני יכול לחשוב שהסבל שלו הוא אשליה כי הוא טועה אבל כל זמן שהוא לא חושב ככה אז הסבל הוא אמיתי לפר ושוב ובמצב הזה רוב הסיכויים שאם מה שאני אנסה זה להסביר לו את כל הסיפור, את כל המצב, את כל הזה, רוב <שפול> הסיכויים שהוא אותו. לא, שהוא לא, שהוא לא, <שפול> הוא, הוא לא, הוא, הוא לא, <laughs> בדיוק, בדיוק. הוא, הוא, הוא, פשוט, הוא פשוט לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא יבין על מה אני מדבר, והוא ילך לצד השני כאילו, אז בפירוש מותר אז, כאילו, להגיד דברים שהם כאילו לא נכונים במאה אחוז, מה, מה, מה, היבט ה... אולטימטיבי, וכן להשתתף כאילו בסבלו, וכן לעשות כאילו שאתה סובל, אבל אם אתה רואה שאתה באמת מתחיל לסבול בגללו, סימן שאתה איפשהו פה לא, לא דייקת. אוקיי, עד פה חמלה. <laughs> כן. עכשיו נגיע לשמחה. ושמחה נקראת, אתם לא צריכים לזכור, קוראים לזה מודיטה. אם אתם פוגשים איזה הודית שקוראים לה מודיטה, שאתם די זה, אז תדעו ש... שזה שמחה. ו... ובאנגלית קוראים לזה joyful משהו, כאילו, עם joy. לא, יש לזה שם יותר, יותר מורכב משתי מילים, אני לא זוכר איך אומרים את זה, אבל בעצם זה הכוונה שאנחנו משתתפים בשמחתו של האחר. יש כאלה שאומרים שהרבה יותר קל לרחם על מישהו שסובל מאשר לשמוח עם מישהו ששמח ומצליח. שמחה לעץ. לא, אבל אנחנו כבר לא שמחים לעד, אנחנו, ל, יותר קל לרחם, כאילו, מאשר להשתתף בשמחה. להיות לחמול באמת, כמו שדיברנו קודם, זה כבר, זה כבר א -א -א -א סיפור אחר. אבל כן, זה מה שקודם מישהו אמר לפרגן, זה פחות או יותר א -א -א -א -א המשמעות שלה, של הדבר הזה. אה, שוב פה, כמו שקודם העיר דורון, הכל מתחיל מאיתנו. אז קודם כל, אנחנו צריכים לדעת לפרגן לעצמנו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש אנשים שכשהם מצליחים, הם בטוחים שזה לא מגיע להם. שזה במקרה, או שהם לא מבינים, <laughs> או שהרוח הייתה במקרה בכיוון שלהם. מי שלא יכול... לצמוח בעצמו, הוא גם לא יכול לצמוח בשמחתם של אחרים. ושוב, ופה גם כן, זה בעצם מבחינה מסוימת, המקום הראשון שאנחנו צריכים להסתכל עליו ו.. ולעבוד עליו, זה השמחה... זה שמחה... זה אושוויץ. עכשיו <ט crisp> זה מקביל קצת ל... ל אבל זה לא, זאת אומרת, יש הבדל בין הנאה ושמחה. כשהנאה זה בעצם אם קיבלתי מה שאני רוצה, אז אני, אני נהנה. ושמחה, אם אני שמח ומה שקיבלתי. קורים כל מיני דברים, וקבלה שלהם מתוך קבלה, זה בעצם מה שגורם לנו לשמחה. כן. הנאה נגרמת כשאני מקבל מה שאני רוצה, ושמחה נגמר... נגרמת כשאני רוצה מה שקיבלתי. כן. לא, אני לא אוכל להגיד שמחה זה כשאני שמח. זה כמו שאומרים בגן, מה שיוצא אני מרוצה. זה שמחה. זה חינוך יהודיסטי ש... כן, כן. עכשיו, כשאני אומר שאני רוצה מה שקיבלתי, אז זה לא דווקא אומר שקיבלתי, כאילו שסיפחתי לעצמי משהו. זה יכול להיות גם עצם זה שאני הולך ברחוב, והכל בסדר, ואין חמסין ואין ברד, ומזג האוויר פחות או יותר נחמד, ואני רואה אנשים נחמדים מסביב, ויש ציים וכל זה, ואפילו יש שם מהדרין ואומרים, תקום בבוקר, תסתכל על עצמך, ותגיד, איזה כיף שלא כואבות לי השיניים. או אפילו, אם אתה עוד יותר מהמהדרין, איזה כיף שכנראה הכבד שלי עובד היום כמו שצריך. זאת אומרת, יש... לא, זהו, למה הכבד דווקא? כי אם מעריך את העיכול, אנחנו יודעים להעריך את זה בגלל שזה לפעמים לא עובד בסדר. אבל יש דברים, זאת אומרת, בעצם יש לנו בלי סוף סיבות לשמוע. אם אנחנו לא מקבלים את זה for granted, כאילו שבסדר, השמש זרחה ואוקיי, מה חדש, כאילו, תביאו משהו יותר מעניין, לא, אבל... כן, נכון, נכון, כן, ואם אתה אומר את זה באמת מתוך כוונה, אז אתה באמת מרגיש שמחה. אם אתה אומר את זה כי צריך להגיד את זה, אז בסדר, אז אמרת עוד פעם. כן, אבל בפירוש כן, זה לא... ושוב, הדוגמה זה, נגיד, אימא, שרוב הסיכויים, שאם הילד שלה מצליח, או סבא, שאם הנכד שלו מצליח, אז הוא שמח, שמח ואין לו בעיה אה, בסדר, אני אסיים לך. אוקיי. אתה רוצה יותר? בסדר. איזה שקט. איזה שקט. איזה שקט. אה, לא, אני לפעמים מתקשרת אליו.